Aratzaldeon. Aratzaldeon Miel. Aratzaldeon Aymar, gaur ator entrevista u bezala, entrevista u bezela? Hori da formatua ez? Gaur, bueno, ator zozezatea gauza esplikatzea, irei kontatzea, diferente guztiaut. Sesentzutan. Galdeptu indiate bai diferente a la torre. O es, sea, ora... zait, diferente es la torres. Tiene que han suno zu baietz. Natur diferente. O diferente. Bai. O diferente a bai. Eta bueno, bai, google ikusi goiu, egueles, zeatik dan hori, ez? Gausatzu segurantes, esatik gausatzu dia zalekuak. Uh -huh. Ta hori ez du, mono ikuste eso. Baia. La... Baia. Bai. Ta hori. Bai, sakonek bai. go, ba, bueno, sakonek ikusiko al searka. Mhm. Uh -huh. Ne perro ejeko forman. Mhm. Bai, igual las ayo Bai. Eta broma gutxu. Hmmm. Ya. Hmmm. Broma labukak. Broma Broma ukatuia. Ni ja seriño itzem berde. Ni emendik aurra ja seriñoengo ja, mm. berra. Ez, ja, tengo, tengo baina. Baina bai, ixo azpertu jinen dela. Ne humor errollien. Ah, bai. Bai. Oidan nere itzalan parte. Ajá, ostras A ver, a ver Contesto de menye Jarrangayau Enchulie y ¿Eh? Estela A ver ¿Eh? ¿Qué le voy a hacer Tú voy a llorar ¿Eh? ¿Vay? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué a hacer Yo Es que Y es que ¿Vay? Pendule y llene bien ¿Eh? Humor ¿Eh? Estremotic Se ¿Ya me ha dado ¿Qué le voy Cristo de humor ¿Eh? ¿Eh? Ostia, oh, baina... Ba, ba. Eure ustez, humori e aldeo atalagatzen da, geixo, ondita sakono. Eure ustez, korapilo askauna esen da, emmitiko, aguston korapilo zaraen bukau. Eh? Bai, hori pasaien jende, eh? Bai, baina. Bai, bai. Barne munduan lan nian? Bai, kable normala genea pasa jendea, pentsau. <laughs> Ostia. Osa, fiziko normali genea pasa Bai, ni adieso gratis daude. No, eh, musiko tekniko, musika tengi Bai. Balts jazzten dieenak? Bai, jende horrek ni maisi kiston penia esela, cable mordu gustatzen zizko at eta horian <tusurrugia> <Urlana> soltaiza <tusurrugia> pa. Osea, hori eitasuneek, eh? <tusurrugia> Hostia. Eten, enukan nikusk puntu hortatik behiratuta. Ba, ni bete hortik. ni bete penatzea, be joar peche da normali nerdi tristezala. Saltza, sensazio batexi, jo jota. Baio. Horratie nere chago. Ah, ni bezen ordutegi xa ta jente mozkorra soporto biarra ta. Ese ese ese. Kablina kontua. Hostia. O no. Un argi latzeat, o sea, igiste gila, Bale, nundi ator, nuna ho, nuna ho, nundi ator ontsi bertan nuna ator, nuna, nuna atorriaiz, nuna vale, markua, bay. markua, epe motzeko markua, bai Ez gero perluzekua dugu, bai, nundi hortan Hor hor alga sartu, eh? Dilengo motzea eta gero pixkera moduluzetan Bale, eh, uzaketan Ez ba, hona iz, eh, turismo egiten zatik, eh, u dira, u dangauz, bai Eta, augustu bukaeran konkretuke Mhm mm eta oporrak uki dut usteia eta guztua. Uh -huh. Horregun ez turismo ikien Balkanetan, mendeo aldeko Balkanetan, mendeo aldeko Balkanadia, ba, bueno, nire gunezen lekuak, Zerbiak-Osobo, uh -huh. Ipar-Mazedonia, uh -huh. eh, Albania eta Montenegro. Ba, ikero, Balkanan parte bai da, Bosnia-Segoina eta Eslovenia, eta Koroazia, baina hor en nahi segon. Bulgaria este que, mar -kana, mar -kana. Eh, Ekialdeko alkanak izango den ikusten utzut Errumania mm. eta Bulgaria ekialdeko mm -hmm. Moldavia este que jor sartzen dan edo ez bueno ya mugak este que hor exactamente mm. non da uson Grecia beste que juz, Grecia izango parte este Grecia este mm -hmm. mm -hmm. bueno, zona hori da tenian ba Europa ekialdia mm -hmm. Vale hor tiator Hor Herrialde hosetatik ator, or, or, ator. Bai, gaur bertan gainera ondi ondi on viajean nau ber ez ja. au parte da Uh -huh. Parte bastante curiosa, se te o, <risa> o sea, te lo juro. O sea, ni se la, estoy no, ni de palo. Mhm. Ya. Porra, se posible, eh, ordun, ire biaje en parte de Kau. Y de viaje en parte ¿vale? de Galdera Engotxo, baño beste pertsonatu go lengoia entrevista ire viajen eta gero kontaukok, ire viajen barron programa gaten parte hartu, hola, ¿es? Ori oh, ya. Yeah. Vale, vale, vale. vale. vale, vale, Voy, doler, vale. vale. Eh, vale, tan seguro yo. Bale, eta gero ya, Epe Luzera bai. Epe Luzera uh -huh. Kau nien euken, autu egin ja nebizitan Ostia, Epe Luzeru ze, ni Nien euken, nien euken Eta bat urte, autu bat inoen nebizitan Mitiko, uh -huh. autuak, bizitako autuak bai. Eraak ikionzula gauzak Epe Luzera Eta nik eragak inoen, esitia turismo Esitia turismo Bai, agorratzen auk, da, de hecho, autokomental bat inoan, eh? Bai, hori da Bai, <laughs> <laughs> bai, inoen dokumentala turismoan kontra bai, Turismoan kontra uh -huh. Hombre, netza perfectu da zen ze, kau, nik Ba, pentsau nuen, hostia, vale, turismoa mierda bada Ordoen nik ingotena diseinagune bizitzia Turismoa inba, ez Ez es, ina bizitzen, bueno, mini turismoa igol bai Mini turismoa igol bai Golo euskal herri maian, bai, eugol pinota taula bai Miaia hola urruin taula, ez uh -huh. izan autua Baita orduan pentseruan, hostia, orduan diseineko hone bizitzia, zedik nik seguror, horrak betetendoz, est, estos beteten, zer betetendoz. Betetendoz naturak betetendoz eh autoeko hispenak, lana egin eta fruitu batu lan horrenak betetoz komunitateiak, eh? Uh -huh. Eta orduan pini badion, menga apostuengoa da hemen, ba, baser mundua ta komunitate mundua. Uh -huh. Bueno, eta postu hori apostu Por pareja <risa> pareja sayakera, pera sayakera, sayakera sacon, sacon, eh sayakera, eh, es mobilea jundapa. Ese ese ese es, es, es. uh -huh. ondi onda kotela hor zintziliz, eh propietate bat basari formatuan? Bai. Uh -huh. bai, bai. Sati bai, bueno, bai, uh -huh. bat. Zati bat bai. Bai, bai, bai beres, bai, bai, baserrietan zote. Etako gero beste alde batetik dakot zintziliz, ba oñela gutxi apurtu duten beste proiektu vital bat, uh -huh. beste komunidad bat. E, beste leku gaten mm -hmm, mm -hmm. Eta pastia no. Zordoz daion mm -hmm. Bale, ordun irautu du eguan, bertan geldiu Bertan, ez? Bueno, nik pentsai jenuen, ba, holako leku baten bizitia Ja zetako famina izinun baitera Ez? Holapin matortik mm -hmm. Oza, ja, baldintza egoki kisek topaik jen bot Lehe lekuan egoteko errotuta Mhm mm Eztakot biharreik urnin fateko, adibidez, ez? Bale Eta gorduan egon errotzen saiaketan atzeneko urtetan Urte, eta... igual, bost Bai, bai, bai Guesen zazpi ezetea Bale, hondala zazpi urte izinua nautu Zolako zehose, ze, bai menos. Bai, izan leke eh? vale. Eta frakaso bat izan da mm -hmm. Totalmente, eta gorduan oin nidot pendulau Hemen ha, egin zizuateko gaiak, bortan ba. dala egotxi entera unau eh, Nara labak zazpi urte indetxik Agustuntan, eh, sorionak, zura Soy Ana. Su autor que suma de la noche mal dime On directo nestiago. Aituko hau, ¿es? Igual Torquizo bat ni culpa, eh. Vol ni el de un. Hostia, no lo sé, aguaitena, eh. Buah, buah. Ni espíritu es el este sistema, tranquilo. Buah. Hoy pasa igual. Buah. Posibilidad en baruntzioak de gente. Joder. Eta kontu edek estela astungo siten, ¿eh? Zen berdean. Eh, celulac y hashotsaisen, te joga la batez entidad hey. batzuk, es célula concreto batzuk. Eztezipurtea jaioitzeanetik eztezipurtea jaiozek jaio nyoret jok. Dana mm. berres edu, dana behin bain berestegela organismo bat, sama humanoa. Nyorraño zaiet. Bai. Eta bueno, ez eztezipurte pasaju. <laughs> ah, eta e buena, eta no? bueno. material batetik beste pertsona ba Identitatea eta berdina dako, se memoria egor dago daute eta gabeana. Ordena, orden horren jarraipena ba naiz, ez? Bai, biografia... Zurak identitatei hortsauke, ez? Azpi urte baina materialmente on ja beste hosbak. Ja, hasieratik onparoter. Autore hutatik eta auto, bueno, ez? Bai bai, bai, bai, bai. Bai, vale, bajorioso nos queda ona. Bueno, hortselatea. <laughs> bai, zi mas. Eta orduen ba, eh, bueno, ontsela pendulo egin joten eta len oso lur neuen eta on aire bihurtu naiz. Bai. Bai. Ah. Le non lur ta esto hartu lurra. Saiatu ah, naiz lur hartzen. Mhm. Uh -huh. Sustraitzen biote san. Uh -huh. Eta esto lortu eta orduan oin, ba pendula oin jot eta oin gurut aventura. Aventura uh sale -huh. bi urdu naiz. Mhm. Uh -huh. Dala justo este <risa> <risa> <risa> Esta ba ba ore que ustez, eh, baina bueno, Aia, bueno, pali xost. Do sí, hola, do sí, figurauta. Pali mm. xosta relativa a, a inguru horta fanitzen, hola, sí más, ba, kotxi hartu, dakot eh jo gaina u daontan deskubririot eh ni kotxeiketan no zent da gentia furgoneta. Iriei. Bai. Mm -hmm. Ta ni furgoneta, Ta ni on identifik gainola, baina bueno, eta deskubriu dela furgoi bat. Dakot Fur furgoi bat. Bai, hori, de, furgon. Fur furgon, hori da, furgon. Furgon. Ori ja, ba, bai, bai, iri furgon daik. Ah, balaienek izan jo un daontan deskubririot. Ja. polizia batek izan hostan eh eta furgon ba pan, kotxe horretakoak bi bai. dago 2100 eta atzeko da libre. Mm hm. Etor. Tor bici za naiz ba bila bat. Ora orro gilu gira, jende asko gijeek, ez? Viaja furgonetan, baino furgoi baten igual ez. Furgoten ez? Zainbeste ez. Gehiago gustuen mm -hmm. die furgonetan taola. Mm -hmm. Bai. Bai, onbre, hola viajaiteko eredu ezberdinen barruan, bai ordu autokarabana dau, ez? Autokarabana, furgoneta, mm -hmm. karabana eta gero da batzuk aurten asko iguzi jotela. E, 4x4ak, 4x4an jente bai, asko. Bai. Bide ja jente bide inaccessibletatik muan, mm. parke nazionaletan eta hola, mm. bide txungotatik eta fatendia baleku, Leku jaileta da zala. kotxe koche egin da. Bai. Eta gero daus motxileruak. Beste uh -huh. hitzi hondik motxilero. Bai, zeo. nik eskurri dut eh, hau leengo aldi xa egiten eredu hontana hola, ibili eta uña arteko nik injoten gausarik ola turismo eredurik solitaria zuena pentsa uxat. Zatik adieraz dedu iten eh beti ba bat ema dezauketa dozu bai. ba, e, suertiekin benantzen bukatu ta hola, ez? Uh -huh. Beti da uerlasioa iteko aukerak dauz. Bai, bai, bai. Eh interakzioa ez katzek naio, ez taik. Interakzio, ez? Bai, hori da. Eta motxilero, ba, hosteletan, ohi gaizto autobusean hemen bakarrik, bakerrik baina gero igual ibilinesen lekutan bebai ibilines elako, eso en... Leku bat zutan, yeah. zuen ez guen, ni neuen, ni bertako jentea. Oda bakarra da ondisa, pairatu dut. Huel well, piaja ondina hori zinek, ez? Yes? Azien, pentsai genuen bakarra da diazala, mm -hmm. ni bakarra da dia oso ondoru mm -hmm. eta gero deskuburu nueen, enuk ala arazua inbeste baiziketa leku konkretu bat zutan, Eh, bakar didea bizitziak egin leku konkretu horrek zian, leku batzu zeinetan atentzio daiketan duen, eta uh -huh. niri begiratu ostain. eta begiratu genoztain uh -huh. ta begira zer iso eta hile uh -huh. nintzen leku batea eta nahi begira jarten zian eta pasa nintzen oinez, eta tabernan danak gizonak eta nahi begira eta uh -huh. horreken or, zufru duat pikimat Bildurra? E, bildura baina hori joixo ez da ke paia o zen beirada, denek jentsa ze beirada, zenek jentsa, eske ze. na bilo, se, en ese menonbierta, le cuasco tan igual pirau, simplemente orrate. Legu... Bai, Esfakintza, ez jakintza, ez zaue zeo, galora esteen en bueno, este exautzen hango e kultura, ta orduan. Bai. Mm -hmm. Eta igual bai, igual geiskitzen nabilen sensazioa. Se, mm -hmm. igual, igual nintzen hemen onbiago, torren pirau. Bienferencia en elisa bat ikuste, ta gauk eske liza hortan euen bertako gentia hor atarixen. Aparka honoan, taia, nebe gira gizona, seixo, eta senoan, hostia. Zeta faminia, zeta faminia, zeta. Elisa hori ikustea. Osa, o sea, Elisa hori ez ikusteko. Elisa hori da, bertan, ba, ritual batzuk ingo didea, ota nadalako eurak ingo dago, ingo dugu ina, ez? Eta <risa> nize hori ikustea, hor peinia, bertakoa, eta ni... Yeah. Apa, ez, baina, ikustea. Gaina, <risa> kao, zintzen komuniko, ez? Eurak, eh? ez inglesez. Ah, ez? Oleg, ez, leku horrekin, konkretu, ez? Ha, ah, zeizkuntza, eh, baina jatzen uh z -huh. Ais la voz. Ni es la voz está aquí, la Rey. Y casi os causa mínimo a mínimoak. Ya. Me mi, va ni resumen, gura dela san. Esto tú le hartan. Ner resumen eh Bai, bueno, estáis. No resumen. Ner resumen Makdenski, Makdenski san bai, si más solo. Ner resumen Makdenski. Na, iori da. Eh, bai, ya está. Ya, ya. oraño. Bai. Orek, sabes que dimos a ver. Bueno, ni, a ver, yo sartu un eh lelengo serbian sartu hitzen. serbia iguz nabile, eh. Geroia pikitimat aldaketan fundasuntua, Serbia. Fanda serbia. Hmm. serbia. Ori sin giretzat, eh, ostra. Serbia izan da gorrrena ta esteki zatik, esteki Serbia beatik ohigo lelengo a, lelengo ja. izan zalako ta hmm. hmm. eta ganea, bueno, txoke hondixa delako, gustot bisak diala. Izan san lelengoa ta gaina, bueno, bastante txoka. Gero sartu hitzen ta kontuatu nintzen Ka ninguuna non aventura. Eh. Torroni fanitzen, ba eso informauarik eta ola ben hartuko txeta fan. Ja, ja. Ez dago gabe. Informauarik. Osea, imagino, artekotxida no aldea gutze, txagarataldea. Bai, hartuko txetea eta ni non ni gizon hori banekixen ara gurenengo la fan. Enekixen exactamente an. Ara, txialdekoa, ordun. Bai, hori da. Google Maps, ez? O es. Ni Google Maps o Biemiceline no sta que se rekin ara fateko bideri motzena. Vale. Balkanetaruntz. Eta bilaldu nostan Alpian gainetik. Zatik, ba, zatik autopista ezpagaiteko hori zan rentabliena moan. Orduan mm -hmm. fanintzen Alemaniatik moan. Mm -hmm. Alemaniatik pasau ba, nintzen daula. Eta e, orduan hortik behar ba, ja, unzfanda ba, parian hoen Zerbia eta horreti fanintzen Zerbia. Mm -hmm. Kau Zerbia sartu bezain pronto, kontu datu nintzen, ba, ez dakit hemen ze diru dauen, ez dakik, euro bat emengo zen ba dirudan, azin nintzen jente galdeketan, gazte batek galdetu, ez egiten inglesez, eta nintzen, hostia. Zona ja, gazte batek ezpak inglesez, hemen ze... So, Eto, ene un topau bankurik, ezin noen pastia etara ezin noen pastia aldatu, eurua aldatu ene gixen nuen aldaketoko lekua ino gizek isen enkuskeaz, eta enukan internet no. Osa, mobe, ino gizek isen Iuskeaz ino gizek isen Iuskeaz ino gizek isen Iuskeaz ino gizek isen Nio gizek isen, dios! Ja, nio gizek isen, ostia, ino gizek <laughs> eh, ya, ya, ya. Eta horro hor sentiu nintzen ta Indiariako kartzela baten engon nintzemoan. Ah, bai, eh. Bai. exactamente ta Indiariako kartzela baten. Bai, Indiariako bai. Bangladesh, hori pichimat. O la de Sampare leku bat arrotza, eh, etzaela identifikatu sentdien leku horrekin. Mm -hmm. Eh, ni, ni mm -hmm. eh, ez emengua, estos guru emengue izan. Ez esta golagunik, eh, horiola horra. <laughs> ja, zerta horren bai? ba... <laughs> hori bai, kartzela torrenak... hori bai. Eh, esta gize zerta etorren. Nire lengorikoan. Zerta de baño zela etorren ni. Olako happy flower. Ja. Ola pimadola, pimadola. igual, beste garai baten igual eh, totalmente enterako itzan, ez? O claro, hondo las 7 purete en el nuevo y se me ha porque autobús inuan, es es turismo de china. Bai. Sí. Na claro, las 7 purete hauta ni pizkete ez badut y bai usetan, entera hauta, ez? Bai, bai, bai. bai. Zanai forma joa bai. e kontrolatzeko. Bai, bai, bueno, jarte manais, bai. Ez? Bainan nigura non aventura. Ja, ordun, pentsa bai forma aventura keixo hori da hori da hori da ondo haitzean bai informazio gari gutxi kontrola da eta aventuria ez espada kontrol esa horitek ondo ondo azkenin baina okay. aventuri bai. berea asuntuz bai geho kontu datunez denporiak nera aventura saletazun hori kontu datu gari fandala eh, jaisten mm. eh, aurrera denpori aurrera fanala aventura saletazuna fandala jaisten kontrola undiketan ja ego el well, aventurin dese uen bajatzen Bai, ah. e, e, dezeguan amaino, ya, ya oitxura batzuk hartzen, azirean enokan oitxuraik eta ordoan da benga, banoia da erosen gauza. Oh, yeah, vale. Eta gero poliki-poliki jagortutegi batzuk, yeah. loiteko, jateko, mm. patroi batzuk errepikea jen, eta ordoan kontu datu nintzen, aventuria berezala oso marko konkretu batzun barruan. Uh -huh, vale. Ordon ba, bueno, segun zer dan aventuria, ba, etzan aventura dati zen. Yeah. Eta segun zer dan bai. Yeah. Aventura motazko dauz, ez? Altza yeah. Antartida gurutzatu, edo Amazona aldo gurutzatu, o... Bai, bai. Oalsafan oinez, ozintxutik, oinatira, hori be, aventuri alda izan. Bai, bai, junleik, aber, amen din Mexikoa, hon. Bai. Han ustalo batean, eh, hon, lau bille betes. Bai, bai, bai, hori be, aventuri alda izan. Inkluso, ah. inora esfati, aventuri alda izan, zati, bizitzen denpona gauza pasaien dia, estakotzula kontrolpian, horan bizitza bebea, abentura dut. Ja, hor aventura... ja, dut. Oskalo, zeraren baino? Más o menos, akotatxe jau, zer den aziera baten aventuria, ez? Eh? Bai, hon deskontrolat, a ber se pasatzen, eh. Bai, bai, eta ta de, de hecho gauza pasatzen, bai igual dedo hiten da, ya oh, sabes, oh, yeah, no. Guade dedo hien zatikatu. Au hartzen bot, oi da, au hartzen bot, auskalose ate irekitzen dien. Ja, Ez da gei igual Bueno, le hartu nauenen eh, karteria ostu no ezela. Baina gondo gondezago, gondo. Gonte. Ah, vale, ah. es chon chon hartu nauenak, es hori le etzan izan, le hartu nauenak Eroen estresauta eta desesperauta, Zatik, o sea, bean Emma, eh Andria eh, desagertu berri joen. Vale. Eh Jonqui ja izan. Beandria bea. Eh bean Andria, bea be... uh -huh. bea bea oso uruinste gehi bien, eh, o, sea, gazteba, zan, urta, gazteba, o eta hola. Gaztebasari baino hamar urte gaztea, 27 urteko uh -huh. tipo bat, eroen estresauta eta, estresa eta desesperauta bean Andria desagertu duguela eta heruanotan hiri batera bean bi ume ez? Bai, ez zose bai, asko ez, eh? baina mm -hmm. bai zo zose bai Ta bi umeo eugen, handra horrekin, eta zimaz, ba umeo orre Aikekia eta mamana, ez da get mm Hoi -hmm. zan zen lengoa mm -hmm. Ta ego, bi garena, bai, berando, honi bisak Zerrian, eh Ta bi garena, bai, gizon bat, hala gizon Hemuten noen, urugoiko presidentea Pepe Muixika Bai, hil zen ba bai. Itsurda zantzak, ola, pertsonatxo bat, ola Bi mm -hmm. otetxua eta putototxua eta Hiurroetan mar bat urte, ola mm -hmm. Eta, bimuleta, bai oso, Strasa. bai, fizikoki ff, De oso, Bai, ez da oso zen, ja. Bale. Biagera nahi serbios berba iten. Bale, biten ba, eiten. Biten eiten, nire, nire zainoan zen, nerra azumen, nerra azumen. <laughs> ber berba eta berba eta berba, berba. Eta, bueno, bai, eruan noen alde batetik bestea. Gero, eh, ahiaguen lekura, urten egin kotxetik, lagundu nuzen urteten, eta pire eusen, eta jas. Bale. aurrea, eta beste tipu bat dedo, eta, ostia, de putan, berriz, venga, beste, ja, zan hartu. Baina, dago, zale, jo ordu nezan. Leku konkretu bat zutan, bai, eta O sa, be, tipa bigarren tipo hau besan 50 urtetik gora, 300 ikertu. Ja. Beste eh? best andra bat, andra bat 130 urte hola. Ostraz, bai. No? <laughs> A saco pultsekin, ostazu fuskaik, eh? Bai, bai, bai. Ostraz. A saco ez da gihu, nik gustoz saltzera o ez da gihu, bai, hola, hiri hiritxo batera moan, hola, nah, nik gustoz bean, bai, ez has. Ta bigarren hori, ba 300 alde batik bestea, urtean san eh, bigarrena, eta begiratu noen guanteran. Mm Hugu. -hmm. Nukan memorización guantera neuela karteria eta behiatu nuen guantera ta zeun cartera. Etxo guan, eseuen cartera. Ta nik cartera seguru nouen guanteranukala. Mhm. Mm eta orduan hurten bezain pronto beste tipoi ainuna parkatu eta hor be, beana fantitzen. Tipukojuna. Ez bigarrenana. Ah, bigar Eta orduan aseintzen beari i, eh, cartera. E, Dirua esaten, horko diruan izena, dinarra igual, dinar, dinar. dinar? Ni ez adikabeia, eske ja ingelesa dinar, dinar ni bai hola, <laughs> <laughs> <Ni, laughs> la. <laughs> <laughs> ta pega, ta ni ez entzen pegi poltzikoak arakaketan. Ni seguru, ba, carteiro hartu noztala. Se ruta Andrea. Ese bigarrena gizona berotan marruteo eta ez da Eta bea hor, eta bea ekartea gusketan muan. Danak, ez, zatik, ipurtiko gixak ezagon ustu baina bueno. Gusketan, gusketan ta, vale, orduan esanuan, vale. Vale, igual estos estos. Esto. Mhm. Mm Eta hori beste tipoa pasatu da. Ja. Yeah. Pepe Mujica, serbioko Pepe. Pepe, yeah, Pepe manga, ba, osea, pe, bai orduan bigarren oneri yeah. nik eh, momentu baten bez begi eh, denpoana eusan ne mm. Baina Pepe Mujica urtenin nintzen bei lagunketara. Ja. Yeah. Horriak galdu noen ne kanpo bisuletik. Atorra ma dizian, bai, Adiós. bai, atorra emutenuen, tíos, ni hori yeah. izan san gogorrenaik. Izan yeah. konfia une honen eta traditiona bainoestan. Ezati konfiaun. Pepe Mujica lanza segulako. Ba bueno, ixarra, no, ta... ba, e pototua, kojua, eh, está que yo la yeah. persona es hola onbera bat, hola kalte kalteiteko, está no, ikusten rol horta, nego está dit. Ja. Yeah. Onref, gero ixai ba, yeah. ba, pobria bai. Bai, bai. Ja, ja. A ver, ni exactamente, o sea, no ukan cartera, eta bertan. Ja. Bistan ta cartera barruan billeteak bistan be bai. Ja. urten da, o sea, oso oso, ya, eske, ya. Si mas va berro, ni gustait, estei xa afastando kan berro Tamarla. Mmm, -hmm. anbasan. Ne diru dana, ta eskerrakenokola tarjetak eta, o sea, tarjetak eta galdiman ukan, yan nikor seijo. A, tarjeta eta no, es. bueno, benzer. Joder. Bueno. Ba, ba, ba. Oli raro, eh, kartera nesu kitzit tarjetak. Ya separeuta, nogan? Baina hori penxado zen, tipo... Ya, ya, ya, tipo... yeah, yeah, yeah. bua, bua, bua. Oren, tipo, uey, entriste, jenis, esko, eh? Ya, yeah, han? Veste, vai, vean, arria aldin, yeah. va, eh, va, bat, irmangoza bala, va, <tipa> quinta, suzen, guapo, zela. Iguel <tipa> <tipa> <tipa> <tipa> lidera, eh, omovimento eskartea erbatego, eh? Iguel, queztan praktikiago. Iguel, es, esken finin. Iguel. Nor Joaquin. Ba, bai... Ostras. E... Hori... Forta hasitzen, orduan. Bai, bai, ez que ze, hok oh fuerte hazin dintzen. Eh. Eh, hori da, zuntua. Ja. Geroia bukaeria ez da fuerte izen. Ja. Anedota geixenak hazin dindakot. Ja. Serbia. Ja. Gehortik aurre, ja ya... hazin dintzen inal leku turistiko eta faten taola. Ja beste herrialdekad ez monta Negro bat. No, Serbia ez tek turistiko ez erre. Bai, hiburuak o sea... eta herri batzuketan ikustu, bai, etz. Baina, pff, ni bilintzen lekuak eta, uh, buf, ez da mm -hmm eh ni ola lekuetan litzen egunak eta egunak eta egunak ni bakarek. Mm. Eh... joan eh, lo, mendicen. Eh, al no en lekuan, hori be problemia izan, sadikan en un ikusten lekuola proposizi bez, eh, bueno, hasta que ibai. Mm. Parque Nacional de Tafata hori asko gustatzen ziaten. Hor bai, erosen lekuetan. Mm -hmm. Lo. Da gero igual erritxotan no, oste karate garate askina, estei, funen lekua, maña akabez ta hemen sta memuan, me de repente da gutzular parke bat aldauzola, parkago, nigerikian saktan den una parkago baina uen, da chía, gutzurra txia txian aurrean da gutzu belarra, hori za publikoa da, pribatua da, da horpimatin de asko nigerikian lekua seintzan. Nik zerbian nigerikian lekua seintzan. Eta semana boran da itzan, es leku hortan, bi aste. Bi aste. Nikerikian lekua seintzan satik zerbiak estako lekuain ja. Turismo eri, nola behizateko. Igual, hiriburutan tabaga eta ola. Estako leku einda, eta ordoan, oso koherentia da, bertakoen begiradia eta aldiberian, estatuak sepalebe deakon jarreia turismoakiko koherentia da. Oda, estako jarreia, tondolioz begiradea berraru da, esto sojuta. Ya, claro, claro. Logiki ezo, eh? Logiki Eta ninyo izan hemen esango, leku turistikotan olako seguru, osa, olako hondo halko nintzen izan dio Leren godiz, aia honintzen nian, ja, ostia hemen, beste turista batzuk eta hola ah, Oso, en plan, hua, hua, hua Ez? Igual, eremu bat, derrepente furgoneta bat ah, ah. Eta, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua, hua Bale, jazta Amen bai, bai, bai, bai, bai. Beste batzuk zau de, ja, hirantzegu Bai, oida, Da igual leku batutan, ba furneta baizik eta ja leku bat be bai, bueno, ba bai, hori, ba igual estutzu ja be iraket estutzu atentzioaketan, normala Ja. Ja bakarri iriz baitse ja la saioan. Bai, bai, ba, ba. Ni, Ni de Eta holaxe, bai, em ani me higon onin kalea senzajooriwan, eh. Eso al barro a berata. O sea, umilleola ta... Ba, ni nereus ese nereu multazo horta kalea. Que estan cantijo Eta ba, zela beitu ziabean, beitu, gezki. Gezki? Gezki, es? Ni nani bezinai. Ja, Ez nianei. El centro hotel el Chano o el Defender, normal baño. Ese autuarte vente ba, gente batan gue. Claro, denborion berneanan. Ordun, ez autuen nitzaneen pare bat jaiztaia relajado nitzan, baño. Ba, ba, ba. kuskurtu. Ja. Bueno, tabla, eh, da geho, ba bueno, batez anekota potentienak serbioek izan zian se han pasau zutenola movidea, ikusi noen gauza batzuk, ba gero leku turistikoetan ezto den ikusi. Ba, adibidez, orain Serbiaan eh kontrako mugimendu potentia du. Mm. Eh, avangordeadia aban, ikasleak. Ah, vale. Eta que eta zare sozialen bidez, erosen momentutan ezat, eh, deiketan dauea mobilizazioa eta kapital iriburuak E i jendeue blokeo. Ostia, Torrejón de Concentro señores, bai igual Hiriburuetan avenida dause, za, ani hundixak. Right. Eh, gurutatu hitendianak, ordan gurutzean erdixan jartendia, igual gurutze bate maino geixutan, osea jendeue blokeago. E, Ibiburu blokeo. Ibiburu blokeo. Ni no bisadiseneko hiri baten. Mm -hmm. Osea, eta guren on fan leku batea, ja, ani Gure noen fan, ba, parke naziole batea, guztain txaten parke naziole dan loikia Hori ja, eta hola, natura eta hola Altu pigimat eta horren fresku gau eta hola Eta ez inizaren zen pasau, zatekeuen Blokeuta, ba, konzentra zinua Eta hor, azako gente barrik edatxu behin jamuan ba, Motorrak, bizikletak, baiak eta hola jarritza Eta azako peina, azako, baina azako Hor, ba, zimaz, konzentra Gure zemaz, irumila? E, ez daki, zatek, gau, ba, puntu ezberdinazian Igual, puntu bakoitzian ja. <laughs> e, Irumila, zatek, zatek, estotuzte ja. Puntu bako besteun. Está geña, está geña. Etola, ba, eta. Bueno, gero, e, bueno, e, poliziak estako gaitasunik, estatuak estako gaitasunik, hori d ana ordanea jaiteko. Hostia. Orduan estia estia fuerte sartzen, esatik estako gaitasunik sadia iriburu nagusi tanak Ya. puntu ez berdin, oza bizan larriko larri da, eta bueno, hor ba korupsio kontua, eta ba, gobernu korruptua eta beste eta dutzeko bat, eta bueno, hola eta ja. gaztiak ez daue hainbeste botaiken, hor da urtzen da gobernua, bat baina gaztiak ez daue botau, eta horren hor dau jenerazio aldeik eta oso potente bat, eta hola eta bueno, zimaz hori aparka binegoen eta euren agatu nintzen, da zintzen ba, hola, ja, okotilleen, zela turistia nintzen Diarka da, eh? diarkonzinak diarka ez <laughs> ez e e e e entendiuta eee <laughs> Ori, o mejor pa ba, hau esta anedota, otiko, oh, venga, vasagutan. Ah, bai. Cosigna hosti. ba, <laughs> ninguruan, hostia, ba, no, bai. Ho. Eh, eta hor, ba, eurekin berbaiten peña badura, ni espligieen taola. Etxuene zor pasauzan, ni momentuan emintzen kontu datu, baina eh, kotxe bat saiatu zan e, atropillegen peña. Zainteguruen pasau, imagineeñu gureola pasau, ta gentia geroan isten. Mm -hmm. Ta ordon bea fansan, uh, eta ba, peña atropillea. Pentsatu zen ba, apartatu goiuk. Ez taki se pentsatu, apartuko dituk o, o no. ni hemen peña kabotean noia, ustedi. bastante modan dau eta, osa besan mundu mailan baditz pasaiteen igual hartu kotxea eta leku jendetsu batean fan eta um. aldozu azako peinakabo sinmas hola bai, oso erres. Ba, bai, bai. Ba, bon, ba mauri, ma kotxea tola eta botagotzen bizikleta bat kotxean aurrekaldera, gurpila gozua rebente oinotzen eta lortu ben geaketea kotxea. Mhm. Eta gero hori tentsio hamonagon san, ez da gisa gisa eta tipuak horrika urten san. Mm -hmm. Ni hortik aurre ikusi noen, tipuak horrika eta beste gizon batzuk, ba atzetik horretik harka eta gisa genteak yeah. eta datzetik. Eta kotxean geratu san emakume bat. Ahi. Ez da gisa san bikotia o, emakumea geratu zen Masak rodea ingeuen kotxia, baina masak, osea, pertsona asko kotxe bat rodeaduta barruan emakume batekin, peña azarre, baina azarre ni pentsaien noen. Hemen euske Falta da, txispia falta En bate matazten bada, arriba botaten Bate joten Bate matazten bada, hemen ikendu be rebentau Hola, eta polizia bat de paisano Pilimat eh, dana gestuenei jemoan eh, Bateso da petipian seguridadia Ta kero diarriken reforzo iri Zimat Be bagarik, masa nan herrixan polizia e paisano, ta hori gente hori las la peña gausak esaten, hola ba. insultuak, yeah. baina kotxetik gehotagertu, jaiko momentuetan jaiko, metro batera, kotxetik metro batera azako peña rodeatu moan. Eh, bai, ni ko intentzio zu. Ba, kristo intentzioa ben, eh, benetan eh, o sea, ni pentsen hostia, hemen gaurrenin kriston pasau ida. Eta geu refuerzoak etorri zian, furgona bat etorri zian, eta ja ba inoin rodeatu kotxia. Izan, izaten, kerroriz, kerroriz, kerroriz. Penzen, eureri, osea, Eta peinaz izan ezaten... Terroriz! Terroriz! terrorista Eta nipenzen terrorizt egitzen egitzen eurari, oza, polisiari, terrorizt. Eta ez, terroriz, ezaten egitzen. Terroriza txakurra. Yeah. Eh, izan, txakurra. Hori <risa> ikazen noen. Habe jubi. Terroriz. Habe txakurra jubi, eh? Bai, habe txakurra, dia. Bay. Eta nireko lo... zen beste animalibat, bai jo, ez por loka zea... Bai, txakurre... bai, altzaren izan dutekik. Bay. Yeah. Txixarako. May, oh. Chimpancés ¿Ves? Vale, vale Pero ahora consignan aquí eh, Ordo, anécdota chula eh, Exaten de hoy Consignan tako san Presidentía Presidente Maricón Ah, vale ah, Presidentía ni se na es anda O está aquí ah, Maricón Homosexual o, Ah, bueno Ango, ango, ango, ango, ango bay. Eslavos bay tan tip ni tipa de que no se bateis berrain yeah. ben expliquejent va tipa va ah, va vale. -ba, este bota berota mar ruta imagino. Tan ben expliquejent, abaita, uy, gentia oi sat, Presidente Maricón, tipa hore expliquejent. Maricón, pero Maricón insulto, insulto va da. en inglés, insulto eh, uh, oh, va que presidente marikón, esta, quise, yeah. a Maricón, este sea Maricón, o sea, Insulta. Ya. Yeah. Que está ahora, ya, típica, pelleba, no, renebilla, ahora, cuesta, le llamo, y en esa no están bueno, a ver, va, es que maricoya, que está, en este, nere favorito, ta, deñan, bueno, en el favorito, que está, dañan, bueno, a ver, ni va con la un maricoya, que vañan, y en es maricoya. Hostia. Hostia, dan, saldigo, discurso, eh, discurso, vai, en plan, a espaldigo, eh. Han eh. anes, ah, no, es, han está a espaldigo, ah. Han, no, Eskerti erra ez? Eh? Pts, ez da geit, bera, supo... Korrepsu inoan kontra, ez da geit, ja. pf, kontra, ja, ja. bai... Harko zian izan, gauza, ja. baina bai, nik pentsaien dut, bai, oroa erjente izango dela, bertako jente eskertiarra mm -hmm. Baina, gero, asunto sexualetan ja. beste fase baten dauz. Ja, orinta eta ez ditxib, eh, ondigen, es... onartzen denak, ondigen, onartzen denak, batzu bai. Ez konartu diten dagoa, eh? tipiak onarketa noen. Ba, ah, bai. Tipiak, a... baiokan laguna, homosexualak eta Eta... Pikimatola ez, eh? ordon bai, ez dago integrauta moa, no... Ez dago yeah. inat... Bai, ez dago... Bai, mobide hori bai, bai. ola, ola gauza asko, eh? Iku, ola, ikusten daiz pillu unguan gu len... Ja... Yeah. Begoa, cigarroak, cigarro gareten dago, ento, kristok, cigarro gareten dago... Zimbola azunarra... Bai, emakumiak, zigarro gareten, andrak, cigarro gareten... Adolescentiak amairu urtekin, leku publikotan hori hemen ikusten len... Ja... Yeah. Zigarro gareten, kriston kakaumiak... Bistan... Baina, andrak erretzei beha, ez, Andrak erretzei beha, es? Erretze es? Oin nun? Amen, es? Bai. Ben... Andrak gugol bai. Bai, bai, ja, ja posturte, bai. Baina sarrak... Baina bai, bai, bai, bai. asko. Ja, bai. Baina, han horro gara, Hemen ez da erreten amiste Ia, atzeneko urteetan, asko jaitxida. Italia gobaldine hori patatzek. Italia gobaldak goteiz eta den boazun erretzen zaga. Bai, es? Baina, bai, bai. Baina, bai, bai, bai. Baina, bai, bai, b Ya, ya, ya. Bye. bueno, pf, vale, hola, hola Pero hay? este asunto sexual bat sube pasados Bai, bai, ahora no, iba a ser bien Ahora pasa si ya o Bai, bai, bai Bueno, ha uh, usado Beograd, uh, beograd da capitela mm -hmm. Belgrado Hora uh, pasada eh, no Iba iba, iba y a un día bat. Señalicena, oñenicena, acordé llen. Mañana mitico, at. Danubio La nubio. Ana, dani denpo ana ankiston beru asko sufriko berua gain eta denpoana ala minima baina gutenitzen. Uh -huh. Nuen pasibuan ta horreguan dan ibu parian eta nerekan baina dorari gainean eta pentsuenan ba bilutzi baina. Eta jaraintzen playa eskinan ezu dentsia de ondilla, ezu jentza. Playa bat. A, a, ez naturala ibaikoa bai. La ibaiko, bai, nubio dago playa asko. Bai, eh? bai dako, arei lokatz, horra ondixa, hori Bai, bai, zabala, zabala ondixa. Mm. Emankorra eta eskina. Eee, bai, bai Bai, ez da, geni bebanek isen Bi beti da pikima gauzat konfliktiboa Bai, aiz, es frantzin ez teo nartzen, eh? Es. Ez Azkos, buduro zugu ju, azkos Gutsu jo yeah. nartzen Eusen eh, e, lekutan, imagino, aldatzi erropie, gaiz? Bai Erropia aldatzen aiaiz, da, ni askotan iguel ez teatera Gertzen eh, eh, toallia Tintago askar aldat, ahi ez da Horeken diani Ia yeah. Eta yeah. jendea bai jende gustatzen hori. Ja Bai ara faten gara e, Mendibaldeko jentia. Mm -hmm. Eta ni gustot bai ni ikusi dut. Ja ez es bestelako batean bai igual seinaliek ezplizituki potzu baten mm -hmm. mezes ez jarri bilutzik errespetatu mm -hmm. hemengo arau kulturalak. Uh -huh. Aha. fatengatu inconsciente moan. Uh -huh. Ni falints ni inconsciente, baina bueno, ja, banekixen alsala izan alsaleizan. Ni falintsia hau hau este gustauko. Baño Gaston Berusowat. bat bai, o sea, baina este gustao, es. baño ni bizi merdiate bai, ¿es? Bai, ni. Uel i lechenao Beruin. Como este español ire bai gua. ne interesa san baina ia. Ja. Eta eno engura erropakin baina, uzatik bustingo sian. Karo, horire bai, hori kultura hortan ere bustingo zuk, seguramente. Bai, gustoaia es. No me no li pasao. Un día. Bai, mutu, bai dundu, ni gustoaia eta zi. Bai, bai, seguro. Seguro que los corres, Kati, bai. Eta ordania atentu nouen, ze pasoko Hau. ote. Eta ordan ba bi ustu nitzen eta ja bi ustu gain pronto, ja sin entzuten agoz bat mm -hmm. altu mm -hmm. diarrien, nesku matatera ta pilt matatzera. Eta ordan pentsaien nouen, bas, igual niratea da. Ja mm -hmm. antenia jarri janukan. Etzan etzan silketan agoz hori. Ebien, eh, vean <tose> la, la. Yeah, o sea, right. <tose> bueno, right, una right. y vean la una que igual eh, zo se satesian. Ala, ala, ala, Ola tono ola. Ala, ala. Baturiceos se nahian... altu urrinera. Vean la una que usan urrin, usan bainaiten eta beazuen bainaite, baina la una exaten. Vean la una zuten. Eta ahora veo ni existien, ni dan ni venzen. Me cagon Dios, se hostia. Toda la media donosan fijamente aurpegira. Yeah. A berse hostia en plan ni kabreuta muan edo eh. edo bueno edo a berse a berse a berse ber se. o sea, ni gutuz zure urpegi bai hori da se da nah. tipo nei begira aurpegira biso begitara begira distantzia batera de tipo nei asoludilla gorra jarri eta in plan hien moment. Okei. Uh, bai, hola, uxon e, sí, moan. E, bai, bai, bai, bai, tipo ilusionota. Bai, eh. Jo de ilusionota. Hostia. Bai, bai. Iba za gwan, ango movimiento feminista go, <risas> eh, es gidebat, es. <risa> esto <susurra> es de cuchillo de <risa> tal debat igual. Esto que usted gana, <risa> gaun que esto de usted. Gañoa <risa> <Esto de usted. risa> <Esto de usted. risa> movimiento feminista que movida dao que hemen movida que ni veo bai. Uh -huh. bai, bai, ah, bai. Eskolarri maian Gizon batek adibidez, ez bilustia, eh, baina ma, igual, mm. behetik, ba, gerrikikora, bilustia, titixak irakustia Day. Ba, hanbitu batzuten interpretaik jendea, bueno, erabilgia privilegio bat gizona Bote irakustaldi ba esela, es? Izanleke, oh. eh? o privilegio bat ez alde batera ere da Hau da, emakumia hori ezin dut elaza in, yeah. titixak ezin dut elaza irakusti, zabestela, ba, gentia atentzioa iketan dobatzen nien Era orduan gizonak iguala aitia hori ba, gizki hongo alitz eta ordu nik pasautzaten hemen movida euskallishon me llamo mm. orresto dura sagandu satik oso gertuaketan dan movida da modu oso urrineko da uzen inguruan bai serbia eh? ta modu no sexual na, baie, baie, baie, baie, baie, baie, bueno, go, eta i eh, tipo nahi berbaiten hasi izan beste utzuk aina tipo hasi izan hango eslaubos berbaiten pentsatzen ni hango anitzela ta ese es ingles ta kezea ta berbaiten ta tipo aldedu no estan zeo hemen hori permitutu du bea galdu Eta ni, ah. ni, ni, ni, ni, ni ze mengoa, zu ze nahi, oi permitutau tipo, esta gitz, esta gitz, esta gitz. tipo la, ez da gitx, ez da gitx, Tipo, hala, ez zita utamo zen plan ah, Nikusiko moan, ba, lehelenko adiz pertsona bat Iru eta margarren amarkadan Lehelenko kresta ja. orixe ikusten duzula Eta zatu, ja. ba, ize hori ja. Antzako ze zen ikustet Eta mm -hmm. hori, pentsa jenuen, trasgresi nioen, beten egela uh -huh. vale? Baurronko agunean, fanintzen Ondartza nogista batea vale. ah, Bazaudek Bai, ori, Na, ori, amen, bai, hori. Ja, Oriana on espero. Horita gero enon yeah. en espero ogotia, ba, bai. Sano ja. laku ahundi ahundi ahundi bat eta orduan ba, baditjot, nuistia izan. Mm -hmm. Orduan berta fanitzen taola. Eta sartu bezain pronto ikusi noen ja tipo bat mastur baiten. Han. Bai. Praian. Lele udetar gertu, jasarrita eta disimuleten. Yeah. Me oso disimuleten, sartu bezain pronto le lengo guzu hor ikusi no. Hor ikusi noan, ba la igual extras Claro, a ver. <ríe> a ver A ver, aclaro a Yesen Ordóñamente nos da dejo asunto de o sea, Igual Igual pelea no está tan tan a todo Y todo campo es <ríe> Lala, hai, penceu, a, guan, bueno, No hay pensado Bueno, vamos a ver No es nunca Masturbada en verdad Igual Tal de onda en parte si. <ríe> <ríe> En <meni> el íntegro Y <ríe> <laughs> bai, bai, ez da egitu, nire nah, integrago izateko biharra oso ondu xa ezan claro, momentu hortan Nik esaten neguenean bas country, enoztain egu eta ezaten neguenean Spain, o España Eta jarte neguenea urpegisa en plan, ostia, ba, han España oso ondu ikusik jau Zerbian Bai, eta horroak balkanetan nik baina Zerbian, uh -huh. bebai Nik esaten neguenean Espainola nintzela Euran begira, dia, ez tegitu zela aldaketan zen, ez tegitu zelako placer sentitzen euen, ez ari espainola nintzen da Benetan? Bai, bai, nik gure neuen bat ekarra zen maitxasun pigimat Eda, ne, ne zan, zen Eta neetzen zen ez ari espainola Espainia, Espainia Espainia, eta epeña, Espainiak oso motiot Horro <risa> ba, nik Espainiak egin behar, fana izara, Espainiak egin dut erlazino Ostia, eko, ezo behar, bai, ostras Ezo behar, ezo behar, bai You usually in your español o sentiunes? Toda en español aise Ni canguro en español es Santiago. O hartu da <laughs> musu mate bezala, eh? Hola, planpijuiju, ganya bertsalien hau. Español a bertsalie. Te wants, wants de española, <laughs> ones, ones da, da. hostia, monda. ni gustu, ba cultura, bueno, aldebatetik Europa egoalde ROI hori, ¿es? España, Italia, Grecia ROI hori dau, ura dagoik mm -hmm. bat, ba dagoik kontzientzia bat ez da iguala. España o Inglaterra ez da iguala. Ura kontza España gertu dau. No ah, bai Kultura alki moan gertu hau Rajo mehiterranea mm. Nik uste got Izkuntzaldetik mm. gertu dugu bebai Eta Bebai Han Influenzia kultural espainola Ara jau da. Guga dibies serbios es, Ona ez da gente eze Gentia mm. gasta ikinundu en Serbia, bez? Ez Han musikia espainola esentzuten da dibies O frontera baten eh, Polizia eta egizan oztan La casa de papel Serie ah, badala Serie ba, espainola da ba, La casa ba, ba, de papel Ba, ba. Eta ori, la casa de papel en eh, yakin, ta hola. Ah, bai. Orduan, mama egiten dobe más. Ondo yeah. ikusilego España, sin más. Que España keñe relazioan Bigo eukinoen be se. Nik ni no unean turista española Serbia no, no, no, el no, enien, bastante, no bai matematiko bai, gusten no unean gustu gorrotua sentitzen noan. ni pena hori jota ezprezio egin Española si A ver. Bai, <laughs> Ni hori pasunzita Mexikon, espanyolakiko nazki esela, amen ez, eh? Jutena yeah. burgoza eta etxin bate nazkaik, jentik, zenean, her... mm. dana espanyola yuk, zenean, baino, etxu nazkaik. Bailo, Mexikon viaja, espanyola, bufua, bufua, bua, bua, bua. Etxea <rappf neighborhoods> zerdane, eh? Etxea esertan, da, beste Euskaldo Mateo, nintxan, etxetien horriburuz, da, bua, espanyol puto, da, obai, niri, oza, <susurra> ez eh, zuan konbertsaixo ideologiko bat, ez zuan, da, sensaixo hortik, bizka, bizka bizteratletik. Bai Baina, vale, vale. baina bai, Gorda bai, bai. aldea adetia itzan Espainia esen maite etzen Dabeste bai. aldea adetik Espainio lai Naskima, Bai, ez es que supongo Bai, ez es que da gure Ez es que Espainia zela gure parte dan Ez mm. que da barureño sartutu da gun mm -hmm. Tal diberi rechaza yeah. huyendun Hor yeah. dagoerla ziñoa Doxo potentia Nik yeah. ustot Zaten yeah. kolonizauta gauz Eta Borda ya Bueno, yeah. bai Horla gauzak bai Eta bai Aintu dizo Espainio la En plan Nik esto gura peña horrekin Berbeitei bez eh? Ya, es que ni genu en demuestra que no era ninguno, o sea, itzik estoku. O sea, te peste dato que ni hostia, hostia, comunica itaguro, te las une itaguro, te orden va. o sea, etxa te irakutziko erdeaz dagitela, baina euren aurrean momentu batean. Baina igual ematek ez etze, ez? Zera dire? Uola eslabo zela collakoa van, ¿es? Ba, eura que no teña identifygen de palo. O sea, han han con mon. O sea, no se identifica. Baina eh, beste eso es egin gafitzen Ah, bai, mazturba zin gafitzen Bai, bai, bai Masturba zin gafitzen Baina behari begira jarri nintzen Masturba zaili begira Bai, leku publiko baten Baten mazturba zaili Oso zaila itxat Ez kontutan egukitia hori paseen dabilela Karo, karo Ja, nire behitzen gaukik unia Ba, beste hori pazautsako moan Nire justu nintzen Ez begira ketea Iberdine pazozian iri Bai, osti Hori da Hori <laughs> da Hori <laughs> da A beh, a ni lehenko izan nintzen <ríe> Bono eh, Akziñora eruan Eta kero behatza Ah Hade, bale Ni gorrenoko laga gai unior Zun neon duen egoten ma esa, miel, miel Eta fija hon eta bueno, beuen eh planu mutur baten. Bukaketan san lekuan paia lanustia, baina bukatu ehuen bukatu, belar piti bat, 20 metro eta beste galdian playa normala. Ba, Mogalaria guan. Ertzetako pertzonea. Bai, Eta beste galdian 20 metrotara playa normala hasten san lekuan, ehuen emakume bat, neska bat eguen. Orion neski hoien beari begira. Eta eta mutia beari begira, neski begira. Oda bishark begira, hori fija hon intzen. Tormentan Ese está eh, que, o minutuak, sea, 10 o sea, minutu orduen orduen 20 minutu, hostia, minutu. bai, bai, bai está uh -huh. que, luz, luz, luz, luz, luz. Está mosca pasa igual, son ya, es, Bixente. Jo, eska que eh? es que igual esaje de vino, es que es el, no, no, no. Es que estáis. Sí. Bai, era e, que tipia, be, bueno, ni pensé yo normala. Tipia gotea masturaña nadie, es. Pentyenぞ Tomberro, babil, eta bat erkarri begira. Pasti babil, bai, pentyen geto nik. Goel, well, masturbatzen aiko gauan. E, ba, fijau nintzen, enoen ondo ikusten bez, guztis jasarrit jagoen, belarra eguen. Mm. Eta penta huxoten ez ez. Bakarri begira. Ez zekan beste movimientoig. Mm -hmm. Bakarri begira begira. Eta ghosta pentensen sozial GA, Schmidtioa rata sino mm -hmm. ez nえば ikusten jaino izemen. Oñatina duz, ni oñatma <laughs> huan Ni usako hafatena es eta osakon... nosakon, bono, esto din reduce ikusi tipo en no san. Ajá. Ah, claro. No ha jugado. Claro, digo está ahí Bueno, vean, no son tipo y mentifaban en no hijo, esa la. Vale, seguramente echan goma. Seguramente isengon. Vai. Eta, ah, oh, vale, hostia, no bixo, ja, vale, jugadia, oh, eta gordoan, ka, no bixo, etorten zanean, bestitipu abetan, or... no, jolazba esela zago. Kau bai, horreguen, kustan zago. Batek zehuzio esela jesian, bestiek zehuzio horren ezker, masturbaixo batez aurrea, es? Bai hori da. Eta, bai, jertien zoan gizona, handrin gizona, oa nasxe, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai an ba hondartzako eoseine honetan bezala bai bai ontsa bal kremaota ta bai zikatu hori pasatzen da Joan daita na presentziatzen aitzi ni ana presencia llenavien eta ustegi ni igual ni nitzen bakarra ana presenten ni begietan ninguluda ja. ba, igual, eusen, eusen, igual eusen, eta hori maneche bai Isanleg, eh ul well, eiskinetan eh, jartzen mais bai ul hori baldentzaute osea bai maindute sio ondo ikusi ja eh Bai, hombre, bea nau isuak, bea, tipia nau isuak esto duzte, en... barneatut eukanik, eh? Ah, ez, azarra nioa, no? Bea erketan zanean, pikmat dana disimula pilen jarten zan, ah, goa tipua berriz dezagertu zan, hor doan dan aktiba egin zan, ah. goa agertu zan, eta, bueno, total, kontu datu nintzela, tipua etzalei nora faten, tipua eula, tipia nonduan etzingia, nik eneo nik usten, eta <risa> horrein ja, jaiki egin zanean, oza, jasara agertu egin <risa> El tipo de mozo han, chau han. El de tipo de mozo han, o sea, yeah. imaginaos. Sea, ¿Ustedes sure no habéis hecho aquí? Hostia. Vai, vai. Y Serbia promete, eh. ¡Sure no Serbia ¡Sure no sure. pa... <risa> <risa> eh! ¡Víaste, vai. Vale, vale. Tip... Aventura, o no. Tipe en tipo, ¿eh? Distancia. Bueno, hoy este a dar a jarte de asustos. Yeah. Bueno, an, vai. Vai. Vai. Vai es Garbi! ¡Ya! Bueno, hoy disfrute a chau, ¿eh? ¡Veis! Hoy disfrute a chau, ¿eh? Da, igual gizonak zoan enteratu eta ordun ba bai ual engaño moro bat bazaoan, ez? Bai. O igual e, enteusen i e, Pedro, pero Ez, ez jaiki es que es que cosot, cosot. Beste galdean dau tipo bat. Eh, da bil begira... Eta ni el beira, estaba innevira. Está orreatu ez zitauta. Es bejatu, es bejatu, es es, dismulen, dismulen. Gero jaikiten sanean begiratu dismulen. Igual imagina ual. Ual pasatze beste moro bat bizi bere, bai. ¿Veres? Bai? Bai? izanleke, zer lege? Izanleke, sati gurrengo egunean berriz fanintzen. <laughs> <laughs> Playa no vista. Bai, sei. Bai, bai. Le Bai, urrengo egunean egun. Dinauenta zeorra ona. Bueno. <laughs> Yo la sé hasta ya. Eh, la bueno, eh, igual. Vai, vai, vai, si Cristón Lacuasán infinito. Es, no, bueno, aurroko, aurro ah. es que ni nintzen. hor honitzean, ba. Horhonean fan, fan intzen egunes playa normal batea, mm. Zati genuen gura R eta, bueno, guren honke ispegi taola. Eta guren Gavian mm. fan intzen. O era fan neurótico, esena, gura fan neurótico baitzito. Bueno, fan intzen playa nuista. Eta buenos hartu takao, eske ertsera fanintzen sadik hartu ta ertzetik sartzen zara. Uh -huh. Orduan ertzea fanintzen uh -huh. eta orduan ertzienu zen bai, bi gizon ba 30 urte imaginatu. Uh -huh. Ta Bigizon, bat etzin ja, aldamenez etzin ja muan ta bestia hasarria. <laughs> eta eta euren onduan, euren beste gente bat da, eh? Beste ba? Be, Aurrekoak gastetxuak vale. izan, vale. bota 40 urte, baztur batzaile eta parejeta danak. Bai, ber, bota horregoi urte. Vale. Típia gainan oso morenea sant, pentsatzen zuten urrinetik Eguamerikarren eh, mutueno maiasta ke yan estos ha investigado Horien mutueno oso morenea sant, bueno, sin uh -huh. más. Eh, urrengo egunean agertu izan be bai, aurreko eguneko tipua. Ah, bai, masturatsalia. Bai. bai masturatsalia agertu izan. Típia es, ni urrengo egunean jarriitzen playen beste, bestekoan bestekoaldian, bestekoaldetik ikusten san, ba bueno, panorama handixegoa. Ohotu ikustego. Es, espectacular. <laughs> Oña, esa errepika eta tipo esa nik gustot playa nubistako oso pertsona rutina ha sido bat, eh. Aiau eta ja beste andra bat bilutzik eta bekin berbailean trokolego mm. ta, bueno, ikusten no oso integratu daela mugian. Ja, bere plaxea. Tobea hor undu. Bai. Be zona. Bai, be zona noan. Eh, eta, bueno, xinbas. Bezoa oh. chin bezela. Azken es que, fine chin, masturbail, ke ta neta? Bai. Ez, por. Os diferentia. Bai. Mira China Hor eh, bueno, zin maz, or, nintzen eta zen mas hartu nintzen. Ona eta begiratu nemen ta aldamenaz ka dagoen tipua, etzin ja. Eh, ba ikusune hor, ba sguagin, ba pitilina hola soilik uketan. Ba ni tentzen xin mas. Ni baden mas, o sea, ni ja. burua hola, uruti pasatu esku. Nikola pentsanohan. Vale. Bueno, ba, sí, uno menos bañella, un no, bastante gusta. Esta beresbeiratu ta, beresbe, ba, por ikusten non, pa, ba, inguru hortan ibiela ta, ba, sin más. Ni enewan, ni uno más especial. Gero beresi gust non, ya, xo se perris. Soy un dio nor. Eta ritmua azkartuta, suabe izan. Eta gain bai masturbaixo, eh? Asuntu pasautere bai, ni se baino ba igual, todo bueno. A ver, sin más. Ni leengo gauzia sentíote nada, claro, igual da nea eh, mecanismo bai tensinoan en ese goteco. Ya Zait, so, behaz, behaz, mazturue nien hauten zinuan Baina uh -huh. baldin behaz nidat nizioa jartenaiz Ja, ondorio estatun nigo nian Mazturue jene bila tenzinua... bai, bai, bai Bai, totalmente bai, bai, bai, normal, As, a, normal, normal, normal Asi eran ez, asian pikimati kutumoa No zatekello azka, pikimatoa zonbigo Eta gero ia, bai Gero ia Eta, kau Ritmo baten, da Bai, eta ni beha ibegira Ketan no, otzan, kau Niz palo de mutu noztan Gaina oso, oso gertu ben, Da palo de muto no están baina aldi berien beira que tia guruanuen. Jakiteko aber ondion asturaien no es. Ezik uh -huh. nei horrek enzioa sortzen dost 5 metro ta, bueno, 5 metro, eh? Bai, o, bertan. Uh -huh. Eta claro, ni en ingurura nei beira que ni beira beira que Aurreko eguneko tipuak moan, aurreko eguneko tipuak ingurura beira que tia beste kaldea beira que tia noen. De claro. Ni simulellon ta, un verdine patrulla verdina san. Vale. Eh, vale. vasin e, Beste dutzako piraunen zen hortik, eta pirao bezain laster kontu dutunen zen. Aber, aber, aber. Hemen zeo saldatu dagoareko gure netik. Tipua, behan gorputzak, ezta bil S-B-skuta eiken nere egiko, gorputzak eukan biztan, biztan, eta ni behireaketan notzan bakoitzien, beha bien denpoan nire behira. Horto pentsen duan, ostia, ostia. Oin pila dut, onduan eukan beste tipuat, Beste tipu de gobelador sin mas aburriuta moen right. Osa, beste tipu egin eze bien Horreze bien eze yeah, paseien yes. Bean laguna sana, gertu duzen, osa, right. kolega moen Eta horren pentsuen, klar Haurroka unian, emakume hori Tipuan objektu seksuala izan zan moen <susurra> Hurrengo egunean ni nintzen, bueno, nik hori hori hasta que igual estaba la bañaña, ni con dentro estaba tunan, ni bean objeto sexuale izan intzela. Bastetxo bat agertu izan hor, bilutzi jarri izana beati 5 metrota, ta zelona hostia estaba la mía. Hostia, hori triangulo triángulo masturbatzaile dantzartoa izena, ez? Bai, eta nikor pentsanuan, hostia, esto así ese, ahora con un étic. Es que ni me voy en vegira día eta iminoena justo kontrakoa, beari begira gebir. Be beira geratu, be excitatego geixo. <laughs> Tipir <baie> gaigischean hori. <laughs> Iduarren hori dituan eon, ez? Hori praktikan jartze goia. Ez ja, pero finalmente. Ah, ezkar. bai, pizkat, ¿vez? Dice sensation infinite norti. Minto, amin, aminte, ¿es? Bai, a minde raru a en la bai, bai buena bai rarua. Osabi esan, bai. ba hor begira, hoste geu bai, e bai, para no yas. Bai, Joio rollo eh? Zer da hori? A ver, esteki izan. Bejuta. Ah, bai. Bai, bestia, ola piscat hori, Begirada, bai, ah, vale, ba. begira rollo eh, bauen memakume eh, hau euzuen baina emakumea bakarrik ze zen, ordan o, bikote mailan edo igual koharriatso mixtotan dala baii uh -huh. eta geixena gaina dutsu uan, o sea, gaz emakumea gazte oso gutxi, uh -huh. bat hola ikukun nuen bere bikoiakin ez eta uh -huh. bestela dela ba, gizonak eta uh -huh. gizon asko bakarek. Uh -huh. Ta ni gizonak begira ketan ostain neri hola pun begira eta paranoia paranoia llamó allá. Kao ni nabilen sortzen hemen asuntua o tipo ni esat, o sea, zate se berriz begiratuz eta zati berriz, zati atzera begiraketan dau neri begira, se da, o sea, da. O sea, dau baina bueno, sin más, eh. mm -hmm. ondo. Bueno, ondo, bueno. Ni es eh objeto sexual moan ondorio estatun naintzela, ondoren sentu rindzen. Ah, bai? Bai. Ah. -ha. Bai, eske nik mudot ja. opsker ¿Por qué es un... ¿A dónde se dice? ¿A dónde se dice? objetos sexuales? Bueno, Serbia, Alecón, ¿eh? ¿Qué cortado? ¿Vale, vale, vale? ¿Para tema de Neval de Mori? se dice? ¿Vale, dónde, dónde, dónde? No, no, hostia, joder De repente, y Sansan Pieza dana que encaja hoy no está en De repente, bombilla y pistos de lata Hostia, voy a pillar de este asunto Ah, pues, asunto Curioso, ¿Vale? Bueno, eh... y pues minutos Ah, vale. ¿Señor? Eh, beste programa de tinego. hau ves algo así este año. Ay, vaya. Vaya, beste programa este año. Bai, ¿Susela gustos? Bueno, vaya, bai, igual. Vale, ah, bai, eh? bai, es Diski. Vaya, bai, o no no. Ten no está la choya tiene. Eh? Joder, va. Ba, no so, bai. eres, ¿eh? Vale, va. Ba, vale, va. Sí, pues minutos o sea, Sarzasak, este año qué te llama o ¿Cómo os mijitutan gauisanlek oso Pues la, el eh, programa, superprograma huele eh, urri, bueno, eh, en de Cela, ah, vale. va a torkizun, urrengoagola. Gente te gusta, ¿ser? Eh, asícos bate urrengo sean garauko io. Bai, es, hecha usted gente. Ya el gancho guapo de hecha, programa de Cela, es. Valguita Gori, vale. Ah, vale, asícos se quinta, pero porque el chego retino la. Vale. Lo bueno, chino dónde le cortan. Eh, vale, len esa. Ah, no, no, no, un momento. Eh, Besarca Horre, jende morduek, bueno, mesuek, eh, eta gauza, eta onditu, udean zehar, eh, ba, entzule partitik, eta oso ondo ah, vale. dira, feedbackosek. Ah, ole. Vale. Ez kerek asko. Ez kerek Entzule. Entzule. Entzule. Vale? Bukatzeko anekdota atenasieria, oh, eh? Eh? Bueno, anekdota anekdota anekdako... Serviare bai? Hau eh, ya, hau, uh, pentsau unbiot. <laughs> Albania, uh -huh. es Montenegro. Montenegro, jada bukaeran mauan... Uh-huh, uh -huh eta hor kontuatu nintzen zenbateraino nera aventura zaletasun hori fansan degarra da egin moan Ozan, bila betetan bizi izan dutena da normalian pertsona horok behan bigorrafian bizi ikindu gana Hau da, Lehengo oza umia, eta horren dakotzu dena elgibre ez dakotzu estruktura gutxiu moan dakotzu oso espontaneua moan zara, improbiza egin zoiaz, pikmat roi hori da, eta gero ahondiketan zoiaz Amabi urte inguruan asko garaketan da intelektua Eta mm -hmm. orduan arrazionalitatea Eta or ondorioz kontrola Eta ondorioz, bueno, hor Eusatxuak, ez, bizitan mm -hmm. Eta expectatibak, eta ordoan ikin gara pikima zurrundu Nola izateko, ez? Vale. Nei hori vale, pasautxet bilabetetan Nia nintzen ume efazetik Eta bugatu, heldu bat moen, eh, griztuta <risa> <risa> so, bueno, noen... Eta, eta hori zela deskubriun no, Nuhi hori <risa> hori <risa> hori hori hori hori hori hori hori Zer. es, ondo, o sea, o sea, i Sanetzek Dani Donartu ya, o sea, te hasado ese, es. bilurrak eh ah. bilurran billur, eh, ondorioz Kontrol B atera, muan, eta ondorioz gutxi jolastera muan, uh -huh. urteten ebilenekin. Mm. Zatik hau, bizitzi da ez mm Hau -hmm. da metafora da bizitzen hamoan ez Zuzoia, eta gauza pasaren dabit, mm -hmm. e, no <laughs> Eta ez takotzu kontrolpean da bilena Ezin joso dukide etxo Mate baiet, baina ez Baina ez, eta hola Eta hoi oso garbi eskubri noen Bi pertsonain juntu honintzen nien e, Bi pertsonain juntu honintzen Bueno, lehen gauzia Lehen gauzia, lehen gauzia bi pertsona honeik Eutoestopik jenebitzela Baina nekotxeako bi asiento mm -hmm. Ordon, bat ematile galeruan binuen Bueno. Eta pentsatzenan, uf, igual iguales, es, es estouru rollo zartu gaina ordurako or ba, o... ja neuen neuen, gutxi hori 60 urte o. Uf, ondi asi penya. Urtaite urtea, ja gris grisen le. Ba, uf, asi yeah. ondi, buf, izango san. Hostia, venga, ate hori ikuta venga a berse pasa ya Eta ja. de hecho, gomona, bueno, de repente un nitzen, eh? Satik satik ontu batu nitzen gero, tontokixa izan zela bilur hori sentitia eh biosan gero control policial baten adidez, zatik han Justo aspektu hori berdin ja. De oh, hecho, oi? gero, gero, gero no en 5 persona. Ah. 5 persona bicopilotuan ne azintu gaine estrope dute duen. hori, Bai. Hemen baino berdinago intze bai. Ba, eh? baiamen. Bai, bai. Ez. Pero sai utziot zio. Bai. bai, men... bai, bai. bai. bai. Mm Han -hmm. ikusi noen umia badarebentaltzuan, copiloto altzuan umetxo bat, hola, eh, kotxearen ez dakizena bai, bai, bai. Ja. Eh, yeah. <laughs> eta akatu azian, da txakurron lekua. Da saretxoa yeah. moan ta hiru pertsona funtsian chakurra moan eta, ba, yeah. eta kopiloton bi pertsona totalment erosemodutan. Gero, gero pilla makarro de gatu xaten bi honeik ez hartzeagitabe bai, ez da on hostia. Zu jan hartu. Eneen hartu. Gero, Gatzaon, ba, sartze hemen. Bai, eta kontrola baldin baliada, eta estoguralia da, eta hemenenik estogura hemen pima tole pimas. Bai. Mm -hmm. e... bai, hau ja buga. Eh? Agur. Hortzu ukatzen. Hemendik lasterra beste ale bate hartengu, eh? Aimarren ibilerak izenburu, eh? Ondo, ondo. Eh. Laite. Ba, ba masturba se ta Serbia jarri go Bai, zalek, bai, hori gol. Oh, no, bizke den so. Bai, bai, bai. Aimarren Bai, bueno. <laughs> <laughs> es que moment, <laughs> aimaren, aimaren I eske Aimarren pima kultura mo menden chat. Eskeratia. Aimar, Aimarren ibilerak eskeratia. Turismo analde? Turismo analde. Turismo analde. Titulua? Ondo. Pima tola, Onde, a, Turismo en Alde ah, Turismo en Alde Escalde Igual turismo en Alde Aparente si artín eh, eh, Masturbación a ser bien Dicen ames bat Venga, ya Ames bat Beti ego tenintzen Aren visitanzai Aren